Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> auudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa auudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallimi amma ba'du Fa a'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asad innal insana lafi khusril illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa dawa'uṣu bil haqq wa dawa'uṣu biṣ-ṣabr Sanaqullahal 'azim Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam main yuridillah bihi khairan faqih fid din sebagaimana Al kamu kata sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah Subhanahu masih lagi memberikan taufik untuk kita menyambung pelajaran ataupun pengajian kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita dah 2 3 minggu lepas kita dah bahas tentang yang pertama pengenalan mengenai ilmu tafsir Perkara-perkara yang berkaitan dengan tafsir Dan kita dah tafsirkan ta'awus bismillah dan fatihah Dan kita masuk ke kitab kita ni Tapi kita start dari belakang InsyaAllah kita start dari belakang Kita ambil surah-surah yang pendek dulu Sebab surah-surah ni lah yang kita sentiasa baca di dalam semayang kan Jadi kita memahami dulu akan tafsir Surah-surah yang pendek-pendek yang, yang, yang, yang, yang ni Supaya nanti dapat kita memanfaatkan dalam semayang kita. Nah, depan ni kalau kita semayang, kita baca surah-surah yang berkenaan. Kita dapatlah menghayati makna dia dan mengetahui tafsirnya. Dan juga untuk supaya kita dapat uh, tadabur akan ayat-ayat tersebut ketika kita semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Muka 487. Itu surah yang terakhir di dalam Al-Quran Kita stand di belakanglah Surah An-Nas Bismillahirrahmanirrahim Surah ini adalah surah Madaniyah Yang mengandungi 6 ayat Jadi apabila dikatakan Madaniyah Bermakna surah yang diturunkan selepas hijrah Walaupun diturunkan di Mekah dia di Bani periode dia tempoh dia yang menjadi apa ni aa, pemisah dia adalah hijrah ayat-ayat yang turun setelah hijrah dipanggil ayat madaniyah walaupun diturunkan di Mekah sebab nabi selepas berhijrah ke Madinah ada beberapa aa, waktu nabi pulang ke Mekah lah waktu fatah Mekah dan selepasnya haji wida dan sebagainya nabi mengunjungi Mekah tapi ayat tu juga Menurut para ulama juga dipanggil sebagai ayat madaniyah. Kalau di Mekah dia panggil makkiyah. Nama surah. Surah ini dinamakan surah An-Nas. An-Nas tu dalam bahasa Arab dan dalam terjemahan ni dalam bahasa Melayu adalah manusia. Kerana ia dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud Kul katakanlah dalam kurung wahai Muhammad aku memohon perlindungan kepada Tuhan pemelihara manusia An-Nas 114 ayat 1. Jadi An-Nas ni adalah surah yang terakhir iaitu surah yang ke-114. Sorry, 114. Ayat yang pertama. Perkataan manusia dalam surah ini disebut berulang kali iaitu sebanyak lima kali. Qul uh, a'udzura bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syaril waswasil khannas. Itu bukan, khannas itu bukan. Min aljin natiwan nas. Allazi wasfusufi sudurin nas, min aljin natiwan nas. Yang khannas itu bukan. Khannas itu ada tersetafsir dengan dia. Jadi lima kali disebut an di sini maka surah... Ini pun dipanggil surah an -nas. Ia diturunkan se semasa Semasa Diturunkan semasa dengan surah Al-Falaq Ayat pun tak apa-apa tak cantik Bersama Diturunkan bersama dengan surah Al-Falaq Menurut kebanyakkan ulama, surah ini merupakan surah makkiyah. Ada juga ulama berpendapat bahawa surah ini surah makkiyah. Ada juga yang berpendapat ianya surah madaniyah, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Kita telah mengetahui bentuk perkaitannya dengan surah sebelumnya. Surah ini merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Al-Quran dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Iaitu meminta pertolongan Allah Dan puji-pujian untuknya Surah An-Nas dan Al-Falaq Juga diakhiri dengan Memohon pertolongan Allah Di dalam Al-Fatihah kita minta pertolongan Eh, dinasirah ta'ala mustaqim Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus Kemudian di dalam Surah an ni kita banyak mohon perlindungan kepada Allah. A'auzu, A'udhu tu aku memohon perlindungan. Dari apa kita memohon perlindungan, itu nanti dibahas depan ni. So, kalau saya cerita wala-wala di belakang tu, dia ulang lagi. Kandungan surah. Surah ini mengandungi permohonan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan seluruh manusia pemilik serta Tuhan yang sebenarnya agar dijauhi dari kejahatan iblis dan tentera-tenteranya yang sentiasa menggoda manusia dengan was-wasnya Surah An-Nas Surah Al-Falaq serta Surah Al-Ikhlas digunakan oleh Nabi untuk memohon perlindungan Allah dari sihir Yahudi dia bahawa dua surah pelindung ini dinamakan juga Al-Muqas artinya yang menyelamatkan Dari sifat munafik Jadi dua surah ini Bersifat perlindungan lah Nabi pernah kena sihir Nabi disihir oleh orang Yahudi Bila kita fikir logik Nabi kena sihir Nabi macam mana boleh kena sihir Tapi ini satu Satu hikmah yang Allah jadikan Supaya umat Tahu apa nak buat kalau kena sihir. Contoh dia jelas ada pada Nabi. Jadi Allah jadikan Nabi di sihir pun supaya menjadi contoh kepada umat. Bukan Allah Allah tak boleh nak lindung Nabi daripada boleh sihir. Nabi ini namanya ini menjadi contoh kepada manusia, kepada umat. Jadi maka berlakulah perkara-perkara ataupun dipanggil sifat bashariah pada diri Nabi itu supaya kita ni manusia ni yang bashar ni supaya dapat kita mencentuhi Nabi lah jadi Nabi kena sihir apa Nabi buat kemudian turunlah dua surah ni kemudian setelah Nabi baca dua surah ni maka dihilangkanlah sihir tu daripada Nabi kemudian diberitahu oleh malaikat kepada Nabi bahawa yang melakukan sihir tahan Nabi adalah seorang Yahudi Allah Allah nama dia saya tak Labid nama dia kemudian dicari-cari ditanam di dalam sebuah perigi buta di bawah tu diambil rambut Nabi dan sebagainya alat-alat sihir lah Ha, jadi setelah diketahui maka disampaikan kepada Nabi Nabi kata, tak apa lah biarkanlah dia aku maafkan dia ha. Nabi, Nabi punya akhlak jadi kita kalau ingin dilunungi oleh sihir sama ada jin ataupun syaitan ataupun ahli sihir ni dua surah ni sangat penting lah dia kena baca setiap hari pagi dan petang tiga kali tiga kali sebelum tidur baca nanti ada dibahaskan nanti insya Allah. Ha, Emang khusus dua surah ni diturunkan untuk ataupun sebagai pelindung menjadi ayat pelindung ha, antara nama lain dipanggil al muawizatain, al muawizatain, dua muawiz muawizah ni pelindung muawizatain ha, dia atasnya. Di sini ayat nanti dia, dia ada kaitan antara asfalat dengan annas. Kalau al-falak tu mohon perlindungan daripada sihir, daripada kegelapan malam dan daripada hasad dengki. Dan annas ni khusus minta pertolongan daripada syaitan, daripada jin dan manusia. Nanti ada dibahas di, uh, di belakang nanti. at Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini meriwayatkan dari Uqbah bin Amir daripada Nabi SAW sabdanya Allah Subhanahuwataala telah menurunkan ayat-ayat yang tidak ada ayat atau surah lain yang menyamainya, Iaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Ini untuk menunjukkan kelebihan surah ini tapi tak tak apa, tak bererti dia surah yang terbaik. Jadi kita tengok dari segi sudut mana Kadang-kadang kita tengok tu Hadis-hadis yang menceritakan tentang satu-satu amalan Atau satu-satu surah Seolah-olah amalan itulah yang terbaik atau Seolah-olah surah itulah yang terbaik Tetapi dalam hadis yang lain pula Kita jumpa bahawa amalan tu pula lah yang terbaik sama Surah tu pula yang terbaik Jadi sebenarnya dia tinjau dari segi Sudut yang berbeza lah Dari segi perlindungan Maka ayat ni adalah Antara terbaik pelindungan daripada uh, sihir, hasad dengki, kegelapan malam dan bisikan waswas -was syaitan dan jin. Ini surah lah, surah yang terbaik lah. Ada juga ayat-ayat yang lain yang sebagai ayat pelindung, sebut ayat kursi dan sebagainya. Jadi masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. Tidak menafikan kelebihan yang lain. Kata At-Tirmizi hadis ini, Hasan sahih. Imam muslim juga telah merayakan hari ini. Okey. Kita masuk kepada surah ini lafaz satu persatu. Memohon perlindungan daripada tipu daya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Qul ni adalah fa'il amar ataupun ayat perintah. Dalam bahasa Arab dipanggil fi'il amar dalam bahasa Melayu dipanggil ayat perintah atau bahasa Inggeris dia panggil command. Command ke command? Qul, katakanlah. Dan biasanya kalau Allah kata qul tu maknanya Allah kata kepada Nabi Muhammad SAW. Alaihi Lepas tu dalam kurung dia akan tulis katakanlah wahai Muhammad. Wahai Muhammad tu memang sudah pun difahamilah sebab Al-Quran ni diturunkan kepada Nabi maka diperintahlah uh, ditujukanlah kepada Nabi. Biasa terjemahan nak lah kita tengok, Qul dalam kurungan tu katakanlah wahai Muhammad. A'uzu aku berlindung itu fael mudareh presenten A'uzu asalnya azza ya A'uzu A'uzu aku berlindung kata kerja dan dia punya fael atau pembuat dia saya, alif tu mewakili saya. A'uzu aku memohon perlindungan. Jadi dia kata mudareh presenten berarti dia sepanjang masa lah selagi kita baca selagi itulah dia memberi makna lah aku berlindung bi bah tu dengan bah dengan rabbil alamin eh sorry rabbil Tuhan yang memelihara mencipta dan uh, mengawal manusia rabb kita dah belajar lah maksud rabb maksud rabb ataupun rububiah sifat rububiah Allah ni lebih kepada af'al Mencipta, memelihara, mentadbir, mengawal, memiliki dan sebagainya. Itu apabila Allah gunakan perkataan Rab. Dan biasanya akan diidofahkan kepada lafaz yang lain. Rabbis samawati wal'ad. Rabbin nas. Rabbil alamin. Dia kan diidofahkan dengan ataupun disandarkan dengan satu lagi perkataan yang lain. Tapi kalau ilah, nanti dia tersendiri. Cuma berbezaan antara ilah dengan rab. Kita dah bahas lah kan sebelum ni kan. Lepas ni pun dia ada masuk juga. Sebab ayat ketiga tu ilahil nas. Qul ni kita terjemahkan perlafaz tu. Qul katakanlah wahai Muhammad fi'al amal. Dia punya mukhotab dia adalah um, Nabi Muhammad. Dan yang bertakalin dia Allah lah. A'udzu aku berlindung. Ini berarti jumlah. Dia panggil satu jumlah di dalam. Katakanlah wahmat. Berarti dalam inverted comma, aku berlindung maknanya Allah aja lafaz tu lah, suruh sebut macam tu aku berlindung dengan Tuhan manusia malikin malik artinya raja Mal, malik artinya kita dah bahas kan, malikiyomidin dengan malikiyomidin, apa beza dia dah kita dah bahas dalam fatihah, sini bermaksud raja, ataupun yang menguasai lah, raja ni adalah orang penguasa lah. ha. jadi Allah itu merupakan raja yang nanti kita tafsir nanti ini kita bagi perlafaz malikinnas raja manusia ilahinnas ilah ni adalah Tuhan yang disembah kalau Rab ni Tuhan yang mencipta, memelihara, mentadbir dan sebagainya tapi kalau ilah lafaz dia lebih kepada Tuhan yang disembah ataupun sembahan ilahinnas sembahan manusia ataupun Tuhan yang disembah oleh manusia Min daripada Syari keburukan Kejahatan Was-was Was-was tahu kan Al-Khunas ni Di sini Al-Khunas ni Syaitan yang nama dia Khunas Ada satu syaitan ni Dia nama dia Al-Khunas lah. Dan tujuan dia adalah Sentiasa memberikan bisikan Was-was kepada manusia Dia, dia nama dia Was-was Nama dia sorry, nama Al-Khannas. Syaitan nama dia Al-Khannas. Dan dia punya kerja itu je. Bagi waswas -was dikat manusia. Lepas tu kadang-kadang orang ambil uduk sampai satu jam. Takbir, usalli, usalli, usalli, usalli sampai habis semayang pun tak habis-habis. Itu dia kalah dengan Al-Khannas. Al-Khannas ni yang yang selalu. Ya? Bisik kan, waswas -was dalam hati manusia. Jadi jangan bagi nama anak Al-Khannas pula. Ha. Sedap nama ni Al-Khurnas ni bagi nama anak dia. Muhammad Al-Khurnas. <laughs> Al-Khurnas ni nama syaitan. Atau adalah satu kumpulan tu nama kumpulan ni Sil-Khannas. Ha. Suka sembah syaitan black metal. bagi nama kumpulan Sil-Khannas. Kenal? <laughs> dengar kan? Hmm. Tapi dia ambil sin tu. <laughs> yang yang nampaknya jahil di situ dia ambil sin tu lah. Sin tu tak ada kena-kena pun. Hmm. Sin tu itu, itu, itu huruf bagi waswasi pilih dia macam, kalau Azza bin Nas, silkhanas. Sedap tak? Aku boleh ambil, bukan nama grup dia. Kalau dia jidik, puci-gedik sikit, dia tahu al-khanas. Dia tak tahu silkhanas. Sin itu bukan khanas punya huruf. Sin itu was-was huruf. Dia tak berjalan tahu lah. Pasal Arab tak belajar. Lepas ni tak tahu dia belajar, diubah. ubah. Min daripada syarih, keburukan, waswas waswaslah -was lah, syaitan yang Tugas dia membisik Atau waswas -was. al yang al mana dia yang, isi mausul Yuwas wisu Nampak, ni pun fi'al mudaraq juga Waswasa, yuwas wisu Yuwas wisu, fi, bila fi'al mudaraq Bila Al-Quran kalau guna fi'al mudaraq Atau present tense, dia maknanya sentiasa Angkamer mana sentiasa Yang sentiasa membisik. Siapa yang bisik? Fa'an ni siapa? Khonnas tadi lah. Fi dalam sudur dada an manusia. Fi sudurin-nas. Sudurin-nas tu idofah. Fi sudurin-nas di dalam dada manusia. Dada ni tempat letaknya hati lah. Tempat letaknya hati. Maka dikatakan dada lah. Maksudnya hati lah. Min daripada... Kalau disambung jadi minal. Minal jinnah. Daripada golongan jin, wannas dan manusia. Ha, nampak tu? Syaitan ni ada dua, dua, dua keturunan. Satu keturunan manusia, satu keturunan jin. Dan kita bahas sebelum ini kan syaitan. Syaitan tu menurut bahasa adalah yang derhaka. Ha, jadi manusia yang derhaka tu orang Arab akan panggil syaitan lah. Ustaz saya pun kalau dekat-dekat pondok kan berasa tu... Kalau orang tu degil sikit atau orang, -orang cakap... Syaitan! Panggil dia. Dari segi bahasa syaitan tu makna dia... Derhaka. Yang suka tak dengar cakap. Memanglah syaitan dapat nama syaitan pun sebab dia... Menderhaka kepada Allah Ta'ala. Tak menderhaka kepada Nabi Adam. Itu terjemah seterah bahasa. Jadi fahamlah kalau kita baca dalam semayang... Maka kulau'udzu billahi mina kata aku berlindung dengan Tuhan manusia raja manusia tuhan ataupun sembahan manusia daripada kejahatan bisikan syaitan khannas yang selalu membisik di dalam hati manusia ataupun dada manusia daripada golongan jin dan manusia. Kenapa jin kenapa saya depan ni tafsir ada panjang sempat ke? boleh ya setakat yang sempat sempatlah 5 minit sebelum azan kita berhenti. Tafsir dan ulasan. Dia mula-mula terjemah lepas tu tafsir lepas tu baru takwil. Kalau perlu ditakwil lah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud Katakanlah wahai Muhammad aku mohon pelindungan kepada Tuhan pemelihara manusia. Raja Manusia Sembahan Manusia Ayat 1-3 Maksudnya Katakanlah Wahai Rasulullah Aku berlindung Dan memohon Pertolongan Kepada Allah Yang mendidik Menjaga Mencipta Menguruskan Urusan manusia Dan yang memulihkan Kesejahteraan mereka Allah pemilik Kerajaan Yang sempurna Dan kuasa Yang perkasa Dialah Tuhan Yang disembah dan dipuja oleh manusia Nama Tuhan adalah khusus untuk Allah Tanpa ada yang berkongsi dengannya Adapun penguasa Boleh jadi dia adalah Tuhan Boleh jadi juga tidak okay. Jadi di sini Allah SWT suruh Nabi Maksudnya kalau suruh Nabi itu suruh kita juga ha, Jangan kita eh ini Al Suruh Nabi saja ya jadi al-ibrah fi umumil lafz la bi khususis sabab dalam al-quran ada satu kaedah yang ulama keluarkan namanya al-ibrah bi umum bi umumil lafzi la bi khususil sabab ibarat tu ibarat ni maknanya teks ataupun nas dalam al-quran atau hadis bi umumil lafzi dengan keumumannya lafaz la bi khusus sebab bukan dengan sebab yang khusus kadang-kadang ayat ni diturunkan untuk Nabi Muhammad sebab kena sihir Allah suruh baca ni bukan bermaknti kita tak kita boleh pakai bermaknti kita pun termasuklah maka diambil secara umum maknanya semua boleh pakai ditujukan kepada semua orang jadi Allah suruh Nabi berlindung dan juga kita lah Mula-mula berlindung dengan Tuhan Manusia, Raja Manusia, Sembahan Manusia. Tiga. Kenapa tak satu? Kalau kul a'udzubra ya? bil falak sekali. Kul a'udzubra ya? bil falak. Terus minyayari ma'udzubra bil falak. Daripada keburukan apa yang telah kau ciptakan. Ini sampai tiga. Minta berlindung dengan Rab minta berlindung dengan Malik, minta berlindung dengan Ilah, tiga nama Allah di situ Allah letakkan dan dua daripada nama Zat, satu nama Sifat jadi betapa pentingnya kita dalam memohon perlindungan terhadap gangguan syaitan ni eh, maka kena pakai tiga nama Allah ha, kalau Al-Falat tu nanti ada terjemahan dia, dia berlindung dia daripada syaitan, dia berlindung daripada kejahatan manusia, ahli seher dan wayah sadengkih Ha, itu manusia punya kejahatan. Tapi yang ni kejahatan syaitan ni. Kejahatan syaitan dan tempatnya di mana? Di hati. Jadi untuk kita memohon perlindungan daripada kejahatan syaitan, bisikan syaitan di hati, kita kena Allah suruh kita sebut tiga nama Allah di situ. Nama rugubiah dia, nama smzad dia, ilah, kemudian dengan salah satu nama sifat dia, malik. Berarti, maknanya nak menunjukkan betapa, betapa bahayanya bisikan syaitan ni? kalau manusia tu dia terpengaruh dengan bisikan syaitan dia hati dia terpengaruh dengan bisikan syaitan habis rosak semula anggota dia rosak semula amalan dia kalau yang dibisik itu kesyirikan ha, habislah dia syiriklah dia maka selama-lamanya lah dalam melaka sebab tu Allah tu so kita berlindung dengan tiga nama Allah Nah ha, itu kita kena fikir kan Quran ni terdabur yang kulahif falak sekali. Yang tu yang ni sampai tiga kali, kenapa lah sampai tiga kali nak kena minta. Ada sebab-sebab dia lah. Dan juga Allah dan yang Allah beritahu tu kenapa lah kata Rabb, Malik dan Ilah? Tu pun ada sebab tu. Rabb sebab yang memelihara, ya, yang menciptakan manusia, yang menciptakan syaitan, yang menciptakan apa ni? kemampuan untuk membisik dalam hati pun Allah. Semua yang buat Allah. Allah yang ciptakan manusia, Allah yang ciptakan syaitan, Allah yang ciptakan, Allah yang bagi kemampuan kepada syaitan itu untuk membisik kepada manusia, Allah yang benarkan. Jadi di situ Allah nak cerita dia punya kehebatan. Malik raja manusia. Jadi biasanya manusia ni ada masalah akan refer kepada raja ataupun pemilik ataupun pemuasa. Di situ Allah bagitahu akulah Raja. Raja kepada manusia. Raja kepada segala-galanya lah. Bila raja ni mempunyai kuasa yang mutlak, Kemudian ilah yang disembah. Ha. Jililah kerana kita mempunyai Allah lah kita sembah. Maka Allah lah yang kita minta pertolongan. Takkah kita minta tolong dekat orang-orang yang kita, kita tak sembah. Ataupun takkan kita minta pertolongan kepada yang kita tak sembah. Otomatik kalau kita nak minta pertolongan kepada Allah. Kita kena jadikan Allah tu sebagai sembahan kita lah. Ha kata-kata kita sebut kan hina, ya Allah, kau lah yang kesembah ni tolonglah. tolong iya ke, pun tak datang semayang? setahun sekali pun susah nampak tiba-tiba nak minta pertolongan ya. jadi untuk baik kesedaran dulu pada kita kan tentang kita punya tanggungjawab sebagai manusia dan nilai kita, pandangan kita di sisi Allah, barulah kita mohon pertolongan kepada Allah sebelah okay. inilah tiga sifat bagi Allah yaitu rububiyah kalau rabb tu mewakili Urabubiyah. Sifat sifatnya ingat bukan tauhid sifat rububiyah bukan tauhid rububiyah mengarut yaitu tuhan pemelihara penguasa Penguasa tu malik tadi raja dan ilah ataupun uluhiyah ataupun ilahiyah tuhan yang dipuja disembah jadi ada, ada Allah nyatakan tentang sifat rububiyah dia, sifat uluhiyah dia dan juga salah satu nama dia asma' us dia iaitu Malik. Ada tiga di sini. Ah bukan tauhidlah. Tolonglah. Hmm. Dialah Tuhan pemelihara atau pemilik segala-galanya. Semua makhluk dicipta oleh dan oleh Allah dan untuk Allah. Dia kepunyaan ini pun kadang-kadang hendak -kadang, kena kadang -kadang semak balik. Semua makhluk dicipta oleh Allah dan untuk Allah. Tambah sikit salahnya. Ini dicipta oleh dan untuk Allah. Orang oh, macam pun ni. Mereka adalah kepunyaan dan hamba Allah. Jadi apabila Allah Allah menyatakan ketiga-tiga ni kepada manusia, dia kena fahamlah wahai manusia kan? yang yang ciptakan engkau yang pelihara engkau yang bagi nikmat kepada engkau yang bagi rezeki kepada engkau yang menyelamatkan engkau yang menolong engkau yang bagi manfaat kepada engkau, semua Allah yang memiliki engkau yang raja kepada engkau semua Allah yang patut engkau sembah pun Allah patut engkau minta pertolongan Allah patut engkau tunduk patut engkau puji patut kau, engkau puji patut engkau segala-galanya adalah Allah nah begitu kau manusia ni pun tak juga betul wei Didahulukan sifat rububiyah di sini kerana kesesuaian untuk menjadi tempat permohonan, pertolongan atau perlindungan. Pertolongan yang diminta merangkumi nikmat pemeliharaan, penjagaan dan keprihatinan Allah. Manusia ni dia dia apa? nak ditolong dulu baru dia nak sembah. Bayar gaji dulu pun nak kerja. Bagi dulu baru aku buat kerja. Itu kalau boleh dia nak lah. Kan? dia akan setelah hadir dia dia dapat manfaat baru dia akan kebiasaan sifat manusia macam tu lepas tu di Allah nyatakan sifat rububiah dia dulu aku akan tolong kau jangan takut, aku ni rab rab ni pemeliharaan kau Allah beritahu dulu sifat rububiah dia kepada manusia aku boleh tolong kau minta pertolongan pada aku Allah beritahu manusia lah kalau Allah beritahu ilah dulu kan Maknanya suruh semayang dulu Ibadah dulu ha, Dia lemah sikit lah manusia ni ha, Dia kalau dia nak buat ibadah dia lemah sikit ha, Tapi kalau dia dapat sesuatu tu oh, ajin dia. Ini sifat manusia lah Yang Allah buat Betul Allah nyatakan dulu ha, Dia punya sifat Di alam uruh pun Allah tanyakan Allah kata Allah kata ilah hukum Allah kata rob Sebab manusia ni dia tahu Yang yang jaga kita ni sekarang Allah ni Yang pelihara kita dalam kubur orang tanya man rabbuka. Allah ha, tanya man ilahuka, katanya man rabbuka. Siapa yang memelihara kamu dulu dekat dekat dekat dunia. Ha. Manusia ni lebih terkesan dengan sifat rupa rububiyah Allah daripada sifat uluhiyah Allah. Ha, dia dia cuba kaitkan Allah tu dengan nikmat, pertolongan, rezeki. Ha, dia sedarlah kat situ Allah. Tapi kalau dia nak dia nak aa, kaitkan dengan ibadah ha di lemah sedikitlah sebab ibadah ni kalau boleh kalau tak nak buat betul kalau boleh duit lemah betul tak ya buat benda-benda ibadah ni kan ha. tapi kalau ada beri bagi duit bagi gayah ha suka dia jadi manusia ni lebih cenderung kepada sifat rububiyah Allah daripada sifat uluhiyah Allah kecuali orang, -orang yang tertentu lah ha. uluhiyah itulah yang dia lebih dia lebih utamakan sepatutnya di, kemudian disebut pula sifat penguasaan al-malakiah itu Malik adalah kerana hamba Allah yang memohon perlindungan itu tidak akan mendapat pertolongan melainkan dari pemiliknya sendiri. Seterusnya disebut pula sifat uluhiyah ataupun ilahiyah ini adalah untuk menjelaskan bahawa yang berhak disyukuri dan diabdikan diri kepadanya ialah Allah dan bukan yang lain daripadanya. Nah, bagi tahu kaum manusia juga yang memiliki segala-galanya adalah Allah yang memiliki di, di masjid itu sendiri pun Allah yang memiliki syaitan pun Allah yang memiliki pertolongan pun Allah yang memiliki apa samawati sahajalah oh. milik Allah lah bagi Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi bukan sahaja makhluk yang berjisim tetapi juga akrat ataupun sifat-sifat pun milik Allah. Sakit milik Allah, senang sihat milik Allah, senang milik Allah, susah milik Allah, sejuk milik Allah, panas milik Allah, bahagia milik Allah, derita milik Allah. Kan? Apa lagi? Semua milik Allah. Dari segi benda ataupun sifat semua milik Allah. Manusia sini boleh sebut makhluk saja dia dia ingat makhluk tu, ha, benda-benda yang tercipta saja, yang dia nampak yang ada zat. Bukan sahaja makhluk kan, benda-benda yang, yang yang yang berupa sifat pun adalah makhluk Allah juga. Ini ha. minat lagi eh. Ha. Jadi semuanya milik Allah. Api tu adalah makhluk Allah, milik Allah. Panasnya api pun milik Allah makhluk Allah, sifat membakar api pun milik Allah makhluk Allah juga. Ha, jangan ingat api itu saja makhluk. Panasnya api pun makhluk, sifat membakar api pun makhluk juga. Dan semuanya dimiliki oleh Allah. Allah boleh kekalkan zat api tanpa menjadikan api itu panas dan membakar. Allah tak perlu padamkan api. Kan? Tak perlu padamkan api untuk membuat dia tak membakar. Allah kekalkan zat api tadi, warna api tadi, nyalaan api tadi, tapi sifat panas dia dan sifat membakar dia Allah tarik. Sebab ha. itu kita kena faham. Makhluk Allah tu bukan api saja. Sifat panas api itu pun makhluk Allah. Sifat membakar api itu pun makhluk Allah juga ni semua milik Allah Allah yang kontrol segala-galanya jadi kita kena tahu benda itulah bila kita tahu bahawa yang memiliki segalanya adalah Allah barulah kita akan minta pertolongan kepada Allah. Tutup web saya tu. Sambung ke depan insya-Allah. Dah Sampai ke ha, tiga perenggan saja. Perenggan keempat insya-Allah sambung pada minggu hadapan. kau eh Jadi setakat itu saja untuk hari ini insyaallah besok kita kelas lagi insyaallah esok fiqh dengan hadis Jadi apa yang baik itu daripada Allah Taala minta rezeki keselamatan saya lah jadi minta ampun kepada minta maaf kepada tuan mudah-mudahan Allah Taala bagi kita taufik dapat kita faham segala sampean untuk majlis dengan kafarah majlis wallahu bihamlika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub mursalin walhamdulillahi rabbil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh